Ibn Umar radiyallahu anhu transmeton nga i dërguari alayhis salam se ai ka thënë: Ne jemi një popull që nuk dimë shkrim, lexim, nuk shkruajmë, as nuk llogarisim. Muaj është kështu, kështu dhe kështu, dhe herën tret, e tretë e laqoi gishtin e madh. Dhe muaji është kështu, kështu dhe kështu, do të thënë plot 30 ditë. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com.